Aprilearen ogoitabia egun peiotxe berri egunon? Egunon. Egun joanengira bilbotik eta doni itzunera, eta epatu behar dugu presidente izan dena, Euskaldunen dako, Jose Antonio Agire. Bai, hala, eh, lehen lendakaria, beraz, bilbotik doni banelo itzunera, ekusiko eh, dugu zendako, eta hainbat tokitik eh, pasatu den eh, politikari bat milaberatziun eta hirogoi garren urtean, eh, martxoaren ogoitabian duela hirogoitabio urte susen, beraz, paisen isen, zendu zen, duzen, Jose Antonio Agire, Soktu zen Mila federatziunta lauko martxoaren seian, zazpikaleetan, eh, bilboko erdi-ergdian, Egan behar da ikasketak uh, egin zituela ha eskolan partikulazki uh, eskolegiko lehen ikastolan hogo iga jemenaren uh, astapenean. eta gero egin ditu ereraz ikasketa batzu Deustuko unibertsitatean partikulazkit zu zen bidea uh, ikasi zuen. Egan behar da ere ha uh, sei urte dituelarik bere aita uh, zendu zela eta hamak uh, andaiajebak izanki beraz zen uh, nagun Usia edo gehiena, beraz nunbait, eh, zuen funtzio berezibat familian eta familia beraz aita zendu zelarik algortan kokatu zen. Egan behar da ere, askigoizik, komertzuan, nunbait, eh, plantatuko dela Rosantoño Agire eta txokolatez bilbainoz enpresa sortzen du beste batzuekin. Atik, eguk zagutzen dugun presidentea, hasteko e, politikan e, sartu da burubelagi? Bai, hala, sartuko da esko alderdi jeltzalean, eh, askigoizik, eta ogoita zazpi urtetan, ez algortakoa, beran getxoko hau bilakatzen da. Eta hor buru belagiak hariko da eskoalehiak edo bederen eskoalehiko lau provintziak gara jartan galdegintzuten autonomi estatutuan, mugimendu horretan edo borroka horretan. Mila beratzen eta ogoita amargarren dan, Frankoren altsamendu hainzin, eh, izan zirela gertakaria initz eskoalehian, lau provintzietan eh, mugimendu bat garatzen da. Eta, adibidez, mila beratzeu unta hau lau egunta hau goita zazpi eh, herriek galegiten dute, eh, ofizialki espanol estadoari, beraz, eh, autonomia estatutu bat. Eta, ala, eh, buru belagiaiko da hoktan, AGre eta hautatu izanen da ere diputatu gisa, Eskoalegian eta ejan behar da ere, hori eztasubera aipatzen garaai jatan janik ege presoo berezi bat iragaiten zela, eta presondegitik pasatu zen adibidez Agire bere hamaz zazpi lagunekin. Presondegian zendako? Zenta mugimendu hori, eh? Estatu, autonomi estatutu bat uh, galdegitea, etzen uh, begionezik usia, beraz uh, izan ziren, eh? lehen abehigunak, manifestandi hmm, batzu, ados, eta ha, beraz ja, errepresio bat, jaanik ja, garatzen da nun baita esko e erian. Eta ondotik, biztan dena, Frankoren altsamenduak eraginaia du? Ola, eh, eragin uh, handi bat. Orain arte uh, espangol estatuak ez zuen onartzen, eh, Euskal uh, autonomia estatutua eta Gerla Pisten delarik beraz uh, askifite, eh, urian, gobernuak hori onartzen du, eh, askifite un urgentian numbait uh, berazko laguntza, eh, ere uh, estatutu hori beraz 26 eh, urian Zaspian Jose Antonio gire bilakatzen da, nombait lehen, lehen dakaria. Ara. Baldintza txarretan biztan dena, eh? gejlada, beraz osatzen du lehen esko diagularitza ere, eh? beraz anarkistak aparte hartzen ditu jende batzu alderdi guzietan, Okupatzen da bera ere Euskal ahmadaz, eh, ibiltzen da ere Europan ahmak manatzeko, erosteko iguera berezi zi batzean, bon gero badakigu. ez dugu ezgiraase eta zuretant zaxtuko euskaldunek ala, galtzen dute eta joan behar da beraz edo eskapatu behar da ge. Behori, elduena hastean haipatzuko dugu, zenta elduena hastean dugu, Jos Antonio Aguirrekin, ez baita bere bizia agasibukatua. Hala, labur bilduz ere, behar da demora hartu, behar ba. bihazte hartzen hartzentu. Beraz, elduena haste hart, epe jo.